Seguim al matinal de Ràdio per la Frugill i el dia d'avui descobrim una mica com afecta això amb els negocis de casa nostra a partir d'aquesta fase, nova fase, que segons el govern espanyol doncs ens hem d'adaptar. Parlem amb la Judit Galceran del Centre de massatges 7. Ella ens explicarà una mica com el seu establiment, doncs, el seu negoci de la seva família s'ha hagut d'emmullar amb aquesta crisi que hem viscut i a partir d'avui doncs, quina és la manera de treballar que ells Jo Judit, ens ho expliques? Bon dia, Rafel. Bé, de fet, fins a ahir no vam saber oficialment pel boi que podíem obrir avui els nostres negocis. Llavors, eh, ja hi havia moltes pistes. Durant la setmana passada ens van donar moltes pistes de què podia ser. Nosaltres fa... Bueno, ja, des de que vam tancar, que va ser el dia, el dia 13 al matí, va ser l'últim dia que vam treballar, vam haver d'anul·lar tota la gent major de 60 anys, per criteri propi que vam decidir, i, i la gent que tenia patologies, també, perquè ja portàvem una setmana eh, amb més desinfeccions de la, de la normal, no? Bé, entre, entre client i client havíem de netejar moltíssim, amb molts desinfectants i tot. Va ser bueno, molt engurrós per, per tothom, però amb la màxima seguretat que poguéssim ho volíem fer. Llavors, des de, bueno, el 13 que no treballàvem, ja automàticament la setmana següent vam començar a buscar mesures de protecció, mascaretes, del que semblava que s'anava dient, eh, que podíem necessitar. Llavors, ara eh, ens trobem que ahir oficialment diuen que sí que podem obrir. Nosaltres no obrirem fins dilluns de la setmana que ve, Eh, ens falta arribar només unes bates, que aquestes bates per, són per les nostres, diem per treballar, que ens les canviarem amb cada client, amb cada servei que fem. Nosaltres ens canviarem tot, mascareta, la desinfecció de pantalla, que també treballarem en pantalla, tenim tres equips de pantalles, la bata, paucs, gorros i evidentment nosaltres començarem i treballarem amb guants. Uh, si sí que és difícil i costa una mica d'entendre que et puguin fer un massatge amb guants, però nosaltres uh, ens hem adherit això. Llavors, uh, ens falta arribar també a una màquina per desinfectar, que la tenim demanada. Hem treballat i ens hem deixat aconsellar i hem demanat al consell amb un, un dentista amic nostre i client, i com que hem pensat que són els que tenen els pacients, ells, amb màxim risc, o sigui, de contagi, doncs ens hem agafat a fer exactament i a treballar igual que ells. Llavors, ens falta aquesta màquina de desinfecció, que tant punt ens arribi també ja és una altra cosa més afegir. I, bueno, intentarem doncs, que la gent vingui la mascareta quirúrgica seva, qui no en tingui nosaltres l'oferirem i li donarem i amb guants. O sigui, la gent que vingui haurà de venir amb mascareta i guants. Llavors eh, avui, ja la setmana passada vam venir en el centre però avui hem tornat a venir i ja aquesta setmana anem molt per feina. En quan a... hem de girar tots els expositors, no podem tenir res hem de retirar el tema cadires, no hi poden haver cadires a l'entrada, la gent haurà d'esperar fora, entrar d'un amunt, i bé, no sé, intentarem fer-ho lo màxim bé que puguem i que no sigui per falta d'higiene i per falta de, de precaució, perquè veure si ja d'una vegada per totes podem acabar... Amb, amb aquest mal son. Suposo que, que són l'haver establiments oberts d'aquesta manera al públic que s'ha de fer tot en cita prèvia, que els clients estiguin separats un de l'altre, que, que no estiguin ben bé junts ni quan s'esperen i que puguin entrar d'un doncs, amb un i enlloc que els pertoca. Això se'ls farà difícil però tenim aquest marge, suposo, no he d'un temps per adaptar-nos-hi. Vosaltres, en aquest cas, has comentat que teniu tota aquesta setmana i obriu a partir del següent, però a poc a poc després per tornar a la normalitat, en cada fase de les l'escanteoria ens diuen que hem de fer. Suposo que aquest és l'objectiu, no? d'aquí un poc, poc temps doncs, acabar tornant a la, a la normalitat, tant de bo. Sí, Rafael, com molt bé dius, anirem fent-la d'escalada, com ens vagin dient. De tota manera, eh... Nosaltres, la manera, bueno, aquesta setmana que estem redirigint-ho tot, la manera de fer serà... Nosaltres ara ja hi ha gent que s'ha posat amb una llista, que ens ha anat demanant hora. Contactarem amb tothom que tenia hora durant aquestes set setmanes, per si volen venir, per si es volen esperar encara una mica més, a tothom que faci el que li sembli. La gent, abans nosaltres, la gent se'ns trobava la que sortia, la que entrava, això ara és inviable. Nosaltres baixarem a buscar la gent a baix, eh, fora al centre, el que demanem, això sí, la màxima puntualitat i la màxima paciència perquè nosaltres també necessitem aquest impàs de desinfecció i d'higiene. Llavors, eh, nosaltres baixarem a buscar el-se quan la persona que hi ha hagut abans eh, hagi sortit, evidentment. Aquí creiem oportú també que no creiem que hagi de venir al centre, sigui per edat, per patologies o així. Oferirem, que també ja ho fèiem fins ara, el servei a domicili. Nosaltres preferim que anar al domicili, no que ningú, la gent que sigui més vulnerable hagi de venir. I, de mica en mica, anirem fent com podem, a veure si podem tornar en aquesta... Manera que teníem de treballar a la normalitat, diem. Una altra cosa que també mirarem com entri la gent és la temperatura. Tenim el termòmetre d'infrarroig i, i mirarem automàticament la temperatura. Bé, a vegades eh, hi ha gent que li pot semblar que, sobre, que serem tots eh massa, bueno, massa exagerats. No és la paraula massa exagerats. Jo crec que hem de ser al eh, màxim de respectuosos per la, per la magnitud de la situació que ha arribat. Vull dir, hem de fer tot el que puguem i més. També el que voldria afegir és que aquestes setmanes que hem tingut tancat, eh, Oxigen de Palafrugell ens ha donat la possibilitat de repartir els dimarts i dijous eh, a domicili, el qual ha anat molt bé perquè nosaltres, tant tota la part d'estètica com nutricosmètica com la part de cremes corporals, hem pogut portar a domicili la gent que utilitza els nostres productes. Ahí amb el Dia de la Mare, també es va poder repartir, llavors amb els xecs regal i tot això, hem pogut fer molta feina. Vull dir que des d'aquí també vull agrair infinitament a Oxigen, a la seva portaveu, la Verònica Serralbo, que... Bueno, Impressionant la feina que estan fent aquesta associació, és, és brutal. És que ha sigut eh, tot a tipus d'informació a diari, eh, fan uns directes per Instagram, la Vero, que bueno, entre tots ens hem anat, tots els comerciants i tot hem pogut anar parlant entre nosaltres i això també et vas donant molts ànims i, i bueno, t'ajudes moltíssim entre uns i els altres i sembla que no el veus tot tan fosc. Hòstia uh, que des d'aquí dono infinitament les gràcies. Així ens ha parlat doncs, la Judita Engalceran. Hem fet un cop d'ull també, com des de l'empresa seva, des de l'empresa familiar, han portat a terme aquest eh, estat d'alarma i també com ho proveuen per els propers dies a Ràdio Palafrugell.